О тому-то красуневі належить у дійсності ця земелька. Вона чорна, товста, розтенані і пшениця, і буряк цукровий. На монастирському до цього часу зберігся порядний горб. Там можна бачити черепки, кусники дахівки, цегли. Якісь пани часто там з мотиками та лопатами нишпорять, скарби заховані шукають. Що то значить пан? Усе легко хліба хоче. Так гуторили прогородні люди. Було там місто, але татари рознесли. Тепер череп'я одне та горби клишилися. Багато часу минуло, багато вітру прогуло, багато в ріці води витікло, багато хмар по Оксамиті неба проповзло, аж поки не дочекалося, що куплять його оці натруджені суконні дядьки, та по-своєму, по-мужицькому, поплювавши в долоні, з Богом за працю візьмуться, а чи то вже й дочекались? І ступали м'яко, нечутно чотири ноги в постолах, позораному пшеничниську. На зарік ячмінь тут люди сіятимуть, міркують брати. А ноги все далі й далі ступають. Поле тікає взад. Ось долина, пригорок, знову долина. Вузенька, глибока, в дві колії дорожинка від полудневого заходу до млина протинає поле. Далі городне. Тут колись розшалілий варвар плюндрував здобутки пращурів оцих самих дядьків, а самі вони топчуть по столом чужу порожню землю. Над очеретами пливуть отари сірих, буцматих хмар. Напружений гострий зір братів сповзає між ними та очеретом на протилежний бік, де за пригірком розпочинається панський парк, густий, розлогий, з розкиданими старими будівлями та недокінченим кістяком напівзруйнованого палацу. «Поквапимося, – каже Єлисей, – глянь, як через плоски пруть Людиська!» «Дійсно, через плоски пруть Людиська, і все в напрямку парку, пруть, уперто, дружньо». Зір їх гострий, сухий, думка їх одна, жевріюча, тверда. «Півдесятинку б! Добре було б! Ех, як добре!» «Поквапися!» – думає в голос Матвій. «Куди й чого поквапися? Ну і за що я візьму ту землю?» Але ноги їх все-таки пруткіше, пошелепили по столами, і ступи їх ставали все твердіші, все рішучіші. «Перегін! Змагання!» Он люди плоськім пруть, а їм уже ціле ставище коло чернечого млина обійти треба. Коли дійшли до парку, там роїлося вже безліч люду кожухи, сіряки, свитки. Чоловіки, баби, дівчата, парубки, діди, діти, вирвала мужичня по розлогих дорогах парку. Гомоніла щоденна безбарна гутірка і ревіли вгорі вітри, насаджуючи хрипи велетенського розміру осокору. Ялини скидали довгі шишки, а попід ними гикали індики, та бундючний павич борсався з своїм хвостиськом у кущах пахучого ялівцю. А руїни палацу, мов зубатий череп, угрузлив землю. Вітер гонив у ньому нечисту силу, скаволів, стогнав, Побожні люди здалека вже хрестились, підходячи нічною порою до нього, хіба що одчайдушний п'янюга середа, ідучи з шинку, зайде до нього і спокійно собі підночує та нових сил набереться. Але найбільше юрбилось народу на Старому дворі, коло покоїв двірського завідця. Ну же й же і люду, безліч, видимо-невидимо, видимо. і кремезні, і щуплі, і носаті, і керпаті. Деякі пики так і просять цеглини, а деякі – бублика з медом. Але немало й таких, як Матвій, здоровечі, барчисті, з широкими бородами, з лисинами. Це все порадушні хазяїни. Їм і повага, вони в усьому толк знають, вони діло ведуть. Угледівши братів Довбенків, гурти мужиків заворушилися. О, дивий, Лебетчук, дай бо здоров'я. Дядьку Матвій здорові були. Кум, помай біг, як маємось.